Slyšíte-li dnes Boží hlas? Nezatvrzujte svá srdce. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Abychom slyšeli Boží hlas, proto vlastně tady jsme. Bude se zase mluvit o Bohu, ale to není podstatné. To podstatně je to, že Bůh sám se ozývá. A také Bůh sám míří svým slovem na nás. To se má stát v tuto chvíli. A slovo Boží má mít důsledky, má působit dále až do dnešní doby, až do našej situaci. Proto se tady scházíme máme velké očekávání vůči Bohu. A Bůh má očekávání vůči nám. Sromaždil nás jako církev a On ví nejlépe, že jsme lidi, lidé z masa a kosti, se svými chybami a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 Tak předstupme na začátku této bohoslužby. Před svatého Boha a v tichosti srdce myslíme na svá provinění samému Pánu Bohu, který zná všechno naše myšlení, slova i činy. Upřímně každý za sebe odpovězme. Vyznáváš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 Pak, li ano, odpověď věřím. věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili, jsi ochoten odpustit, vy z nej? odpouštím. Odpouštím. Já také odpouštím. Bratře a sestry, přijměte slovo Boží, slovo milosti. Hospodin od poušky všechny nepravosti uzdravuje všechny nemoci tvé. Vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen. Pane náš Bože, prosíme Tě probůjď naše srdce, abychom se nebránili Tvému slovu, Tvému hojivému způsobení na nás. A abychom přijali dali Tvé milosti. skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, tedy s tebou a s Duchem svatým, žije a vládne od věku na věky. A posádka se prosím. Dnešní čtení z knihy Proroka Izáelaše pravý hospodin. Spustí plíh se liavec, nebo vpadá jich nebe, nevrací se zpátky. Nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává síně tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem. Které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, mýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, čemu jsem je poslal. Z vídete vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Svíce více nohami je slovo Tvé a světlo přes třeba. scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha míst. Mluvil k ním podobenství. Vyšel rozsývač, rozsývač semeno. Když rozsýval, padlo některé zemno podél cesty, bylo pošlápáno a táci jej se zobali. Jiné padlo na skálu, zešlo a uschlo, protože nemělo vládu. Jiné padlo do prostře strní, rostlo a udusiluje. A jiné padlo do země, dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný úžitek. To řekl a zvolal. Kdo má uši k slyšení, slyš evangelium našeho pána Ježíše Krista.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 Když se tak mnozí chlubí vnejšími věcmi, pochlubím se i já. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, rán jsem užil dositosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holý, jednou jsem byl kamenován,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 že by se chtěl vytahovat, nebo něco ho k tomu nutilo. Korontiany ho přehnali, opra, opravdu ho hnali do kouta s tím, že říkali, každý je lepší než ten Pavel. Ano, musel křelit tam konkurence, On on sice ten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 sám sebe chlubit. Podívejte se, já jsem to také zažil a jmenuje všechny ty věci, co čím prošli, nebezpečí a hrozby i na jeho život. Podívejte se, já jsem ale také měl zjevení to právě, co oni pochybnovali, když on nebyl vůbec Ježíšův účetník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 Spousta těch pobytů v nějakých místech, kde se snažil kázat Kristovo Christ, evangelium, se to prostě nepovedlo. Dříví na to, ne? A to ani nechtějí slyšet. Oni bych chtěli vidět nějakou křesťanskou osobnost. ze všim všudy. Žid, víra a osobnost jsou spojený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 Nebyl bych posřetili, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám to však, aby si nik, někdo o mě nemysl víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. Tak to kázaný evangelium, evangelia hodně na tom záleží, aby viděli Pavla ne jako kouzenika, ne jako vůdce, ale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 byl mi dán do těla osten. posel satanův, kterým je sraží, abych se nepovyšoval. A tak tady se svěří o tom nejbolestnějším v jeho životě. A toto ovšem ho ke Kristovi vedla. Mohli bychom tomu rozumět, podívejte se, já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 boží přítomnosti. Mili bratři, milé sestry, my nejsme Pavel. Právě Pavel nechce, aby se křesťané tvořili podle jeho vzoru. Nechce propagovat sebe. My evangelium. Nejde mu o to, aby prokazoval účinek evangelia na vlastní osobě,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 Buďme upřímně, ta naše tradiční českobratrská církev, která prožívá v nejlepším případě dneska nějakou stagnaci, máme důvod závidět jiným společenstvím, který se rozšiřují, které rostou, který jsou křesťany jako my, ale možná trošku jiný.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 i v církevních krůzích mluvíme často o kvantitě. Nejenom co se týká financování, ale počítám účastníky bohoslužby. My jsme před pár týdnou měli nějakou vysitaci seniorátního výboru a najednou se mluví o počtech. Mluvíme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 Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Vzdávání. V pravdě je důstojně a správně, abychom ti, svatý oče, vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. V něm jsi zjedil svou lásku a otevřel si nám cestu k životu. Proto ti chválíme se všemi tvými tvory, a zpíváme s nimi z chválospěv Tvé slávy. Svatý, svatý, svatý. Pane nebe a země ty se smiloval nad svými tvory a poslal si svého syna, aby se stal člověkem. Děkujeme ti za vykoupení, který pro nás vykonal na kříži. Prosíme tě, sešli na nás, svatého ducha, posvětal obnov nás na těli i na duši. Abychom pod podobou tohoto chleba a vína přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista. Když konáme to, co On nám přikázal. Náš Pán Ježíš Kristus v noci, byl zrazen, vzal chleb, vzdál dítil a lámal jej a dával svým účetnikům se slovy, vezmete a jeste, toto je moje tělo který se za vás vydává. Stejně za i kalech po večery. Zda díky a dává jen a řekl, vezmete a píte z toho všichni. Tento kalech je nová slova v mé krvi, která se za vás vyleva na odpuštění hříchu. Kdykoliv pijete, činte to na mou památ. Proto si nebeský oče připomínáme Tvého syna, památku Jeho utrpení a smrti. Oslavujeme Jeho vzpříšení a na nebe vstoupení a duvěřujme v Jeho vládu nad světem. Prosíme Tě, jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo, jsou jedným tělem v Kristu, tak slomažděj svou ciekev ze všech končin země, a dej, abychom spolu se všemi věřícimi slavili věčnou hostinu radosti v jeho království. Spolu k tobě voláme. Odtřeba zůstává vždycky s vámi. Pozdravíme se navzájem. Pozdravíme pokoje. Měli bratři, milé z jeho plnosti jsme byli obdanováni. My všichni milosti za milostí. A Ježíš vás za tohle že v věčním životu jdete v pokoji. Pane, byli jsme hosti u Tvého stolu, oslavujeme Tvou lásku a prosíme Tě, vezmi náš život do svých rukou. Sformuje nás podle své měry. Dej ať nezapomeneme, že jsme byli spolu u Tvého stolu a že patříme k Tobě a k sobě navzájem. Dej ať brzy přijde den, svůj liš ze všech národů přivědeš k nákladným v k Věčný Bože, oslobil si nás, vzbudil nás víru za přátečným výbů, který chce Řekl si nám to nejdůležitější svoje evangelium a Slyšeli si, že Si milostivý, dobrý k nám. Někdy jsme zdržený, někdy nevíme, co si máme trufat. Někdy jsme se nejistý, co se týká nás i našeho světa. Prostíme tě abychom si nechali tvoje, tvá slova ve svých srdcích. Víme, že největší síla se objevuje tam, kde jsme chudí a slabí. Slabí na těle, slabí duchem. Dej, abychom toto nepovažovali za stratu, ale abychom se otevřeli pro tebe. Dej nám nezjištěné žít upřímně a oddaně blížním. Dej, abychom nepřestali hladomět po pokoje a míru. Dej, abychom toužili a pracovali pro právo a spravedlnost. Zbud v nás ochotu odpouštět a buď s námi mědosemný. Myslíme na lidi, kteří jsou zamůsobní a smutný. Myslíme na postižený, nemocný a myslíme na umírající. Myslíme na lidi, který život zklamá. Myslíme na manžely, který mají potíže do vztahu. Myslíme na všech, které Nemají děti nebo oni. Myslíme na tento svět, který je otřesený válkami a násilím. Myslíme na národy a společenské skupiny, na které se nebí, nebere ohled. Myslíme na opovržený a znenásil. Prosíme ti za všechny, kdo musí trpět bez zpravy. Prosíme ti za ty, kdo, nená, kdo násilí a bez zpravy přijí a žíří ho. Prosíme ti o možnosti nových začátků. Tam, kde jsme my a tam, kde my nejsme. Buď s námi hlavně svým slovem a déj a Bylo určitě. Tobě bude sláva. Ve všech, co konáš v nás i mezi námi. Za všecko, co nám chceš ještě ukázat v tomto životě. Za všecko, co můžeme zažít s tebou. Skryzu Krista na věky. Amen. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, tvár svou nad vámi a bud vám milostiv. Obrať, Hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj.